Ступила крок у бік не для того, щоб втекти, а щоб відзначити свободу. І тут перед очима виникло видиво. Куточок райського саду, де на галявині, оточені кущами з великими білими квітами, паслися єдинороги. Не такі сліпучо-білі, як я собі уявляла. Їхня шерсть була ледь жовтувата. Я їх бачила ніби з гори. Це нагадувало не картину, а радше фільм. Вітер колихав траву, єдиноріг підвів голову, насторожено прислухаючись. Потім усе зникло. Я стояла у довгому порожньому коридорі, відчувши великий тягар на душі. Потім виняла з кишені шматочок крейди і написала на стіні. Точка Б Усе ще на острові я весь час перебуваю у блаженному спокої серед тепла і світла. Тут я не особистість. Немає з ким боротись, нема себе кому протиставляти. Який жахливий світ людей, які вони нещасні. Кожна людська душа тоне і виринає серед безлічі потоків свідомостей, чистих і брудних. Вона не може, як риба, без цього моря. Потрапивши на берег, вона вмирає. Звісно, білий пташок мусить чутися зле в подібній ситуації, як чує себе пір'їнка у вирі. І якби між людьми була духовна єдність, вони б не борсилися і не комплексували. Уся історія людського духу – це ряд безкінечних і марних спроб створити братства. Побудова вежі – це одна з таких спроб. Ніхто навіть самі будівничі не вірить, що це вийде на добре. Чи бачив я хоч одне радісне обличчя серед тих, хто поспішає вранці на будову? Самі лише скам'янілі маски. Хто знає, які нові випробування чекатимуть на мене, коли я повернуся? Наше блаженство не є абсолютним кожен білий пташок мусить цілити свої рани. Серед нас є і ті, кому доводиться виконувати тяжку роботу, полегшувати перехід від життя до смерті. Труднощі полягають у тому, що про смерть ми знаємо ще менше, ніж люди, однак мусимо вселити умираючому думку про змирення і любов, щоб душа не принесла зла у вільний світ. Є серед нас і такі, що посилають радість у найчорнішу годину. Я ще не доріз до цього – хоч іноді мені вдавалось зробити щось схоже, коли при пробудженні після гарного сну людина ніби воскресала і міняла своє життя. Існує міф, згідно з яким кожен з нас був колись людиною, багато страждав і очистив свою душу любов'ю після чого став білим пташком. Що ж, у цьому є доля правди, бо ми живемо у світі людей не з примусу, а з любові до них і співчуття. От тільки чому в нас немає пам'яті про наше народження». Я зовсім не почуваю себе вічним і древнім, тим, хто вже все пізнав. Чи не для того ми опиняємось на острові, щоб піднятись на сходинку вище?